Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Повна земля поступилася місцем широкій як і мусило бути. Тім і Солома Віллем пішли працювати, складати дошки на тартаку, але тільки три дні на тиждень. Бригадир, пристойний сей на ім'я Рупар Вен, сказав, що їм можуть дати більше робочих годин, якщо снігу випаде небагато, і зимова вирубка буде хорошою. Тобто достатньо багато буде колод залізного дерева, що їх лісоруби, такі як Келс, привозили з лісу. Синці Нел посвітлішали, і на обличчя знову повернулася усмішка. Тім бачив, що вона обережніша, ніж раніше. Але так було краще, ніж геть без усмішки. Келс заперегав мулів і їздив стежиною залізних дерев. І хоча ділянки, як вони з великим росом стверджували, були хорошими, у напарники йому ніхто й донині не зголосився. Тому Келс привозив менше деревини. Але залізне дерево було залізне дерево, продавалося за хорошу ціну, і платили за нього дзвінким сріблом, а не паперовими грішми. Іноді Тім розмірковував, найчастіше, коли перевозив дошки під дах одного з довгих критих сараїв лісопилки. Над тим, чи не краще було б, щоб його новоспеченого відчима вкусила змія чи вервел, а може навіть вурт. Одне з тих гидких крилатих створінь, яких дехто звав птахокулями. Один такий вбив батька Берна Келза, пробивши в ньому дірку своїм кам'яним цьобом. Тім перелякано відкинув от себе ці думки, вражений тим, що в його душі було місце, чорне місце, для таких речей. Без сумніву батьку було б за нього соромно, а може йому й було соромно бо люди казали, що тим, хто пішов на Галявину, де закінчується земний шлях, були відкриті всі таємниці, які переховували одне від одного живі. Принаймні, він більше не відчував, щоб відвідчима пахло графом. І більше ніхто, ні Солома Віллем, ні решта односельців, не розказував йому, як великий Келс виповзав з шинку, коли старий Гітті зачиняв і замикав двері. «Він пообіцяв і виконує свою обіцянку», – подумав Тім. І стовпчик ліжка перестав пересуватися маминою кімнатою, бо сенців у неї більше нема. Життя помалу стає таким, як треба. Про це варто пам'ятати. Коли він повертався додому стартака в ті дні, коли мав роботу, вечеря у матері вже була на плиті. Великий Калс переходив пізніше – Спершу змивав тирсу з рук, плечей і шиї біля джерела між хатою і клуною. Потім заковтував вечерю. Він їв страшенно багато. Вимагав добавки вдруге та втретє. І Нел швидко ставила її перед ним. Вона робила це мовчки, а якщо й заговорювала, то чоловік лише гарчав щось у відповідь. Опісля він ішов у коридорчик у глибині хати. Сідав на свою валізу і курив. Іноді Тім підводив очі від грифельної дошки, на якій розв'язував математичні задачі. Вдова Смек досі йому їх задавала. І бачив, що Келс пильно дивиться на нього крізь дим від своєї люльки. У тому погляді було щось неприємне, тож Тім став виходити з дошкою на двір. Хоч у лісовий вже прийшли перші холоди, і темрява щодня спускалася все раніше. Одного разу вийшла його мати, сіла поряд з ним на сходинці Ганку і обійняла його за плечі. «Тіме, наступного року ти повернешся до школи Сейсмек, даю тобі слово. Я його переконаю». Тім усміхнувся їй і подякував, але знав, що цього не буде. Наступного року він так само буде трудитися на лісопилці, тільки вже буде досить великим, щоб не лише складати дошки а й тягати їх, і часу на те, щоб розв'язувати задачі, буде менше, бо працювати доведеться п'ять днів на тиждень, а не три, а може навіть шість. А ще через рік він стане до всього ще й розпилювати деревину. Потім, як дорослий чоловік, користуватися підвісною пилкою. Ще кілька років мене, і він цим дорослим чоловіком стане, Приходитиме додому надто втомлений, щоб думати про читання книжок вдови Смек, навіть якщо вона ще матиме бажання йому їх позичати. Впорядковані закони математики поволі стиратимуться з його пам'яті. Той дорослий Тім Рос не матиме іншого бажання, крім як завалитися спати після вечері. Він почне палити люльку і може жлуктити граф і пиво. Бачитиме, як блідне помалу усмішка матері, як з її очей щезнуть іскорки. І за все це він матиме подякувати Берну Келзу. Минули жнива. Побляк місяць мисливець. Знову виріс і натягнув свій лук. З заходу примчали перші ураганні вітри широкої землі. І якраз тоді, коли здавалося, що збирач податків уже не з'явиться, він примчав у село Лісове на одному з тих холодних вітрів. Верхи на високому чорному коні. Худий, мов, том кощава смерть. Довкола нього каженячими крилами тріпотіла важка чорна мантія. Під його широким капелюхом, так само чорним, як і мантія, невтомно повертався з боку в бік блідий ліхтар його обличчя. Відзначаючи тут новий паркан, там одну-трьох нових корів у стаді. Селяни ремствували, але платили. А хто не в змозі був заплатити, в того ім'ям Гілеаду відбирали землю. Може, навіть тоді, в той давній час, деякі шепотілися між собою, що це несправедливо, що податки надто великі, що Артур Ельт давно в могилі, якщо він взагалі існував і що збирачу переплатили в вдесятеро, не лише сріблом, а й кров'ю. Можливо, деякі вже чекали появи доброго чоловіка, і це давало їм сили сказати «ні», «годі», «світ збожеволів». Можливо, і так, але не того року, і ще впродовж багатьох років цього ніхто не казав. Пізніше того дня, поки низько на вислі хмари повзли по небу, а жовті стебла кукурудзи стукотіли в садку у Нел, наче зуби у нищільній штучній щелепі. Сей збирач завів свого високого чорного коня у прохід між стовпчиками, що їх встановлював сам Великий Рос. А тім дивився й допомагав, коли його про це просили. Кінь повільно й урочисто покрокував до Ганку. Там спинився, киваючи і сопучи. Великий келз стояв на Ганку. Та все одно, щоб побачити бліде обличчя гостя, мусив дивитися вгору. Келс притискав пом'ятого капелюха до грудей. Його опоріділе чорне волосся, в якому вже проглядали перші пасма сивизни, бо ж наближався він до сорока, порога старості. Розвіював вітер. За спиною в нього в дверях стояли Нел і Тім. Вона обіймала сина за плечі і міцно до себе притискала, неначе боялася чи материнське чуття підказувало, що збирач може забрати його у неї. Якусь мить панувала тиша. Тільки тріпотіла на вітрі мантія непроханого гостя, та ще й сам вітер співав свою моторошну пісню під дахом. А тоді збирач податків Баронії нахилився і подивився на кел за своїми широкими темними очима. Губи в нього, помітив тім, були червоні мову жінки, коли вона фарбує їх свіжою мареною. Десь із глибин своєї мантії він витяг не книжку грифельних дощок, а сувій пергаменту, і розкрутив його вдовжину. Уважно прочитав, знову згорнув і поклав у ту внутрішню кишеню, з якою видобув. Потім звернув свій погляд до великого Келза, а той здригнувся і подивився собі на ноги. «Келз, чи не так?» Голос у збирача був грубий, хрипкий. Від нього у Тіма на шкірі виступили тверді сироти. Він уже бачив збирача, але здаля. Тато старався відсилати Тіма з дому, коли податківець баронії робив свої щорічні об'їзди. І тепер Тім розумів, чому. Він подумав, що вночі йому снитимуться кошмари. — Кел, сегеш! — фальшиво привітний голос його відчима тремтів. Та він спромігся знову підняти очі. «Ласкаво просимо сей. Довгих днів і приємних, і так далі, і таке інше». Збирач зневажливо махнув рукою. Його темні очі дивилися Келзу через плече. «А також сім'я Рос, чи не так? Тепер двоє, а не троє. Бо, як мені сказали, великий Рос став жертвою нещасливого випадку». Голос у нього був тихий, монотонний. «Так, говорить, наче глухий колискову співає», – подумав Тім. «Так, так», – сказав великий Келс і проковтнув слину. Так гучно, що аж Тім почув, а тоді забелькотів. «Ми з ним були в лісі, на нашій діляночці біля стежини залізних дерев. У нас їх там чотири чи п'ять, усі позначені нашими іменами. Так, так». І я їх не міняв, бо для мене він досі напарник, і завжди ним буде. Так от, ми з ним трошки розділилися, а тоді я почув сичання. Цей звук ні з чим не сплутаєш. На світі лише одна істота так сичить. Сука-дракониха, коли втягує повітря перед тим, як... «Все!» – обірвав його збирач. «Коли я хочу почути історію, вона має починатися словами «колись давно придавно». Келс хотів було сказати щось інше, а може просто перепросити, та передумав. Збирач сперся рукою на луку сідла і пильно на нього подивився. «Я так розумію, сей Келс, ви продали свій будинок Руперту Андерсону. А ж, і він мені не доплатив, але я... Податок дев'ять зливків срібла чи один родитовий», – безцеремонно перебив його гість. Хоча я знаю, що у ваших краях родит не добувають, але я зобов'язаний вам сказати, як того вимагає статут. Один зливок за купівлю-продаж і вісім за хату, в якій ти тепер примощуєш свій зад після заходу сонця і ховаєш свій прутень, коли місяць зійде. «Дев'ять?» – охнув великий Келс. «Аж дев'ять? Та це ж...» це що? Спитав збирач своїм грубим хрипким голосом. Обережніше з відповіддю Келзе, сину Матіаса, онуче Пітера Кульгавого. Дуже обачний будь, бо хоч шия в тебе й товста, але як витягнеться, то може й тонкою стати. Егеш ще й як може. Великий Келз поблід, хоча до блідості збирача податків йому було далеко. Це дуже справедлива ціна. Це все, що я збирався сказати. І я її отримаю. Келс зайшов у хату і вийшов звідти, несучи мішечок із оленячої шкіри. То був гаман великого роса, той, над котрим Тімова мати проливала сльози в один із днів повної землі. Того дня, коли життя здавалося приємнішим, хоч і загинув великий рос. Келс передав мішечок Нел щоб вона відрахувала дорогоцінні зливки срібла йому в руки, складені ківшиком. Увесь той час гість мовчки сидів на своєму високому чорному коні. Та коли великий Келс уже збирався спуститися сходами і вручити йому податок, майже все, що вони мали, навіть з тімовою крихітною часткою платні за роботу на лісопилці, яку він докладав до гурту, збирач похитав головою. «Лишайся на місці!» Я хочу, щоб Данину мені приніс хлопчик, бо він білявий, і в його обличчі я бачу відображення його батька. Егеш, дуже добре бачу. Тім прийняв від великого келза у дві жмені зливки. Які важкі. Ледве чуючи, як той, шепче йому на вухо. Гляди не впусти, телепню малий. Начу у вісні Тім спустився сходами ганку, простягнув складені ківшиками руки, і опам'ятатися не встиг, як збирач ухопив його за зап'ястя і посадив на свого коня. Тім побачив, що луку сідла прикрашає каскад сріблястих рун, півмісяці, зірки, комети і чашки, з яких лється холодний вогонь. Водночас він зрозумів, що подвійна жменя зливків кудись поділася. Їх забирав збирач, хоча Тім не пам'ятав, коли це сталося. Нел закричала і рвонулася вперед. «Зловіть і тримайте її!» – прогримів збирач у тіма над вухом. Так гучно, що той мало не оглух. Келс ухопив дружину за плечі і грубо смикнув її на себе. Вона перечепилася і впала на дошки ганку. Довгі спідниці підлетіли до гори, оголивши щиколотки. «Мамо!» – закричав тім і спробував зістрибнути з сідла. Проте збирач легко його тримав. Від нього пахло м'ясом, смаженим на багатті, і задавненим холодним потом. Сиди спокійно, юний Тімерос. Вона нітрохи не знадобилася. Поглянь, як спритно піднімається. А тоді Донел, яка справді зіп'ялася на ноги. Не турбуйся, сей. Я лише перекинуся з ним кількома словами. Чи ж скривджу я майбутнього платника до скарбниці королівства? Якщо ти хоч пальцем його торкнешся, я вб'ю тебе, дияволи! перегрозила вона. Келс показав їй кулак. Заткни свою дурну пащеку, жінко! Нел не зіщулилася від кулака. Вона дивилася лише на Тіма, котрий сидів на високому чорному коні перед збирачем. Чиї руки зімкнулися на грудях її сина. Збирач посміхнувся двом людям на ганку. Один досі здіймав кулака, щоб ударити, в іншої сльози струменіли по щоках. «Нел і Келс!» – проголосив він. «Щаслива парочка!» Він коліном повернув коня і повільно рушив до воріт, так само міцно тримаючи тіма. Смердючий віддих лоскотав тіму щоку. Біля воріт збирач знову стиснув коню боки, і той став на місці. На вухо Тіму дейдосі дзвеніло. Збирач прошепотів. «Тіме, як тобі, подобається новий відчим?» «Кажи правду, але тихо. Це наша бесіда. Вони до неї стосунку не мають». Тім не хотів обертатися. Не хотів, щоб бліде обличчя збирача опинялося ще ближче, ніж воно вже було. Але в нього була таємниця, що не давала йому спокою. Тож він обернувся і на вухо податківцю прошепотів. Коли він набивається, то б'є маму. Правду кажеш? Ах, та чи це так дивно? Хіба його батько не бив його маму? А те, що ми бачимо в дитинстві, стає звичкою. Рука в рукавичці накинула йому обом на голови один край мантії вкривши, наче ковдрою. І Тім відчув, як інша рука в рукавичці вклала щось маленьке і тверде в кишеню його штанців. «Це дарунок тобі, юний Тіме. Ключ. Знаєш, у чому його особливість?» Тім похитав головою. «Це не простий ключ, а чарівний. Ним можна відімкнути будь-що, але тільки один раз. Після цього... Він стане ні до чого непридатним, як сміття. Тож будь обережний і використай його за призначенням». І збирач розсміявся так, ніби то був найсмішніший жарт з усіх, які він чув. Від його подиху Тіму стало млосно. «Я...» – він проковтнув слину. «Мені нема чого відмикати. У лісовому немає замків, тільки на шинку і в тюрмі». «О, я думаю, є один, і ти про нього знаєш, чи не так?» Тім подивився у веселі чорні очі збирача і промовчав. Проте високошановний кивнув, так, неначе почув відповідь. «Що ти там кажеш моєму сину?» – пронизливо закричала зганку Нел. «Дияволе, не вливай йому в вуха отруту!» «Не зважай на неї, юний Тіме!» Вона невдовзі дізнається. Вона багато знатиме, але мало бачитиме. Збирач тихо загиготів. Зуби в нього були дуже великі і дуже білі. Загадка для тебе. Зможеш розв'язати? Ні, це нічого. Відповідь прийде з часом. Іноді він її відкриває, сказав тім тихим голосом людини, яка розмовляє у вісні. Витягає звідти гострило для леза сокири, та потім знову замикає. А ввечері сидить на ній і курить, наче то стілець. Збирач не запитав, що таке вона. А він пестить її щоразу, коли проминає юний тіме. Як чоловік пестить улюбленого старого пса? Пестив, звісно, але тім цього не сказав, бо казати не було потреби. Він відчував, що не було жодної таємниці, яку він міг би приховати від мозку, що цокав над цим довгим, блідим обличчям. Жодної. «Він грається зі мною», – подумав тім. «Я просто забавка у нудний день у нудному селі, яке він невдовзі полишить. Але він ламає свої іграшки. Однієї його посмішки достатньо, щоб це зрозуміти». «На ніч дві я стану табором на стежині залізних дерев, за колесо чи два звідси», – сказав збирач своїм хриплим монотонним голосом. Подорож була довга, і я стомився. Забагато квакання довелося вислуховувати. У лісі водяться вурти, варвели та змії. Та принаймні вони не квакають. «Ти ніколи не втомлюєшся», – подумав Тім. Тільки не ти. «Приходь мене провідати, якщо схочеш». Цього разу він не розплився в усмішці, а захихотів, мов шкодлива дівчинка. «І якщо наважишся, звісно. Але приходь уночі, бо цей гадючий син любить поспати вдень, коли йому випадає така нагода. Чи сиди вдома, якщо ти боязкий, мене не обходить». Це вже було сказано до коня, котрий повільно покрокував до сходів ганку, де стояла, ламаючи руки, Нел, а поряд з нею сердито супився великий Келс. Тонкі сильні пальці збирача знову зімкнулися на тімових зап'ястях, мов кайдани, і підняли його. Уже замить він стояв на землі і дивився знизу вгору, на біле обличчя і усміхнені червоні губи. Десь у надрах кишені відчувалося тепло ключа. Над хатою прогримів грім. З неба почало накрапати. «Баронія, дякую вам!» – мовив збирач, торкаючись пальцем, обтягнутим рукавичкою, краю свого креслатого капелюха. Відтак розвернув свого чорного коня і щез запеленою дощу. Останнє, що встиг помітити тім, вкрай його здивувало. Коли напнулася важка чорна мантія, він розглядів великий металевий предмет, прив'язаний зверху до зберечевих гунна. Він був схожий на миску для вмивання. Великий Келз широкими кроками спустився сходинками. Схопив тіма за плечі і затряс. Дощ приліпив тонке Келзове волосся до щік і струмками стікав по його бороді. Що була чорною, коли він ступав у шовкову мотузку з Нел, а тепер густо посріблилася сивизною. Що він тобі сказав? Про мене щось, якої брехні тобі на плів. Кажи. Тім нічого не міг йому відповісти. Голова в нього так несамовито теліпалася, що аж зуби клацали. Нел рвонулася сходами вниз. Припини, відпусти його! Ти обіцяв, що ніколи не... Не лізне в своє діло, жінко. Сказав він і вдарив її кулаком. Тімова мама впала в грязюку, де дощ, який уже припустив сильніше, заливав сліди копит, залишені конем збирача. Виродок! Закричав Тім. Не смій бити мою маму! Більше ніколи не смій! Коли Келс так само вдарив його, не відліг. Болю він не відчув але перед очима спалахнула біла блискавиця. Коли світло розвіялося, він побачив, що лежить у калюжі поряд з мамою. Він був оглушений, у вухах дзвеніло, та все одно ключ, немов жарина, пропікав йому кишеню. «А найби ви обоє в ніс провалилися!» – гаркнув Келс і пішов у дощ. За ворітьми він повернув праворуч, у бік короткої головної вулиці села. Тім не сумнівався, що подався відчим до Гітті. Усю ту широку землю він не пив, принаймні, наскільки було відомо Тіму. Але того вечора не втримався від випивки. І на сповненому скорботи обличчі матері, мокрому від дощу, волосся безсило прилипало до почервонілої забризканої грязі щоки. Тім прочитав, що вона теж це зрозуміла. Хлопчик обійняв маму за талію, а вона його за плечі. І так вони повільно побрели вгору сходами та зайшли в хату. Вона не так сіла на стілець кухонного стола, як упала на нього. Тім налив у миску води, змочив рушника і ніжно приклав мамі до щоки, яка вже помітно розпухла. Трохи потримавши рушник біля щоки, вона без слів віддала його синові. Щоб зробити їй приємне, Тім узяв його і собі приклав до щоки. Рушник приємно холодив шкіру і трохи тамував гаряче пульсування. «Гарненьке дільце, скажи!» – спитала мати, що сили намагаючись, щоб її голос звучав невимушено. Жінку побив, хлопчика вдарив, сам пішов у шинок. Тім гадки не мав, що на це відповідати, тому промовчав. Нел підперла голову долонею і втупилася у стіл. «Я все зіпсувала». Я була налякана і не могла як слід усе обдумати. Але це не виправдання. Краще нам було піти у світ. Щоб їх вигнали, забрали клапоть землі, чи не досить і того, що татова сокира і щаслива монетка пропали. Втім, мама мала рацію в одному. Усе було зіпсовано. Але в мене є ключ, подумав тім і намацав пальцями в кишені штанів обриси ключа. «Куди він подався?» – спитала Нел, і тім зрозумів, що вона не Берна Келза мала на увазі. «За одне-два колеса на стежині. Де він чекатиме на мене?» «Не знаю, мамо». Скільки він себе пам'ятав, то був перший раз, коли він збрехав їй. «Зате ми знаємо, куди пішов Берн, так?» Вона розсміялася і одразу ж скривилася від болю в щоці. Він обіцяв Міллі Ретхаус, що більше ніколи не питиме. І мені обіцяв. Але він слабкий. Чи Чи це я слабка? Думаєш, це я його до цього довела? Ні, мамо. Але Тіму здалося, що частка правди в цьому є. Не в її розумінні. Вона не пиляла його, не розводила бруд у хаті, не відмовляла в тому, що чоловіки і жінки роблять у темряві. А якось інакше. То була загадка, і йому стало цікаво, чи ключ у кишені допоможе її розв'язати. Щоб утриматися від спокуси, торкнутися його знову, він підвівся і пішов у комору. — Що б ти хотіла з'їсти? Може, яєчню? Я посмажу, якщо хочеш. Мама кволо всміхнулася. — Спасибі, синку, але я не голодна. Піду краще полежу. Трохи похитуючись, вона встала. Тім допоміг їй дійти до спальні. Там вдав, що його зацікавило щось за вікном, поки вона знімала забризкану брудом сукню і надягала нічну сорочку. Коли Тім знову обернувся, мама вже лежала під ковдрою і поплескала по матрацу коло себе, як іноді робила, коли він був маленький. У ті дні часом тато лежав у ліжку біля неї у своїх довгих кальсонах лісоруба і курив самокрутку. «Я не можу його вигнати», – сказала вона. «Якби могла, то вигнала б, але тепер, коли ми розмотали мотузку, ця хата більше належить йому, ніж мені. Закон може бути жорстоким до жінки. Раніше я не мала причин думати про це, але тепер… Тепер…» Її погляд став скляним і відстороненим. Невдовзі вона мала заснути, і, напевно, це було добре. Він поцілував її в неушкоджену щоку і хотів було встати, та мати його спитала. «Що тобі сказав збирач?» «Спитав, чи мені подобається новий відчим. Не пам'ятаю, що я йому відповів. Мені було страшно. Коли він накрив тебе своїм балахоном, я теж перелякалася. Я думала, він хоче забрати тебе з собою, як червоний король у давній легенді». Вона заплющила очі і знову їх розплющила. Дуже поволі. І тепер у них з'явилося щось схоже на жах. Я пам'ятаю, як він переїхав до мого батька, коли я була маленькою дівчинкою. ще пішки під стіл ходила. Чорний кінь, чорні рукавички і плащ. Сідло зі срібними сігулами. Його обліделице часто снилося мені в кошмарах. Таке воно було довге. І знаєш що, Тіме? Хлопчик повільно похитав головою. Він досі возить ту саму срібну миску ззаду на сідлі, бо тоді я її теж бачила. Двадцять років минуло, еге ж, двадцять іще бозна скільки, але виглядає так само не постарів ні на день. Її очі знову заплющилися, і цього разу вже не розплющувалися. Тож, Тім, тихенько вийшов з кімнати. Пересвідчившись, що мати заснула, Тім підійшов до валізи великого Келза, яка стояла в задньому коридорчику. Під старою подертою ковдрою вгадувалися квадратні обриси перед кімнатою для взуття на вході. Коли він сказав зберечеві, що в лісовому лише два замки, той відповів, «О, я думаю, тобі відомо про ще один». Він стягнув ковдру і оглянув відчимову валізу. Валізу, яку той часом пестив, як улюблену кицьку, і на якій часто сидів уночі, пахкаючи люлькою у прочиненні двері чорного ходу, щоб виходив дим. Тім швидко пішов у передню частину будинку, не взуваючись, щоб не розбудити матір, і виглянув у вікно. На подвір'ї нікого не було, і на политій дощем дорозі не видно було великого келза. Нічого іншого тім і не очікував. Келз, напевно, сидів зараз у гітті і набирався на ті жалюгідні останні гроші, що в нього лишилися, щоб, зрештою, нажлухтитися до непристойності. От би хтось його віддубасив, щоб він на власній шкурі відчув, як воно. Я б і сам його побив, якби був дорослий. Нечутно ступаючи, Тім пішов назад до валізи. Став перед нею навколішки і витяг з кишені ключ. То була крихітна срібна штучка завбіршки з півсрібного зливка, і, навдивовижу, тепла на дотик, наче жива. Замкова шпарина у мідній пластині спереду на валізі була значно більша. «Цей ключ ні за що до неї не підійде?» – подумав тім. А тоді згадав, що збирач попередив. «Це не простий ключ, а чарівний. Ним можна відімкнути що завгодно, але тільки один раз». Тім вставив ключ у замок, і той тихо-мирно клацнув, наче був призначений саме для цього замка. Коли він натиснув сильніше, ключ плавно повернувся. Проте все тепло враз його покинуло. Тепер у тімових пальцях був лише мертвий холодний метал. Після цього він стане ні до чого не придатним, як сміття, прошепотів тім і розвернувся навколо. Бо зненацька ним опанувала впевненість, що за спиною стоїть великий Келс, сердитий, мов чорт, і стискає руки в кулаки. Але позаду нікого не було, тож він розстібнув пряжки ременів і підняв кришку. Від репіння петель він увесь зіщулився і знову кинув погляд через плече. Серце важко калатало, і попри те, що дощовий вечір видався прохолодним, на лобі проступили краплини поту. Нагорі лежали сорочки й штани, покидані абияк. Багато було старих і тряхлих. Тім подумав, з гіркотою, якої не відчував раніше. «Мама буде йому цей одяг прати і латати, і охайно складати, коли він їй накаже. А він їй потім подякує ударом по руці, чи кулаком в обличчя, або шию». Він витяг весь одяг і під ним побачив те, через що валіза була такою важкою. Батько Келза був Теслею, і всередині лежали його інструменти. Тіму не потрібен був дорослий, щоб здогадатися, що вони такі цінні тому, що металеві. Він міг би їх продати, щоб сплатити податок. Все одно він ними не користується, і навіть не вміє, я певен. Він міг би їх продати тому, кому вони потрібні. Наприклад, Гегарті Гвістку. Заплатити податок і грошей, щоб лишилося чимало. Такі вчинки мали свою назву. І завдяки урокам вдови Смек Тім її знав. Скнарість. Він спробував витягти ящик з інструментами, але це вдалося не одразу. Надто важкі вони були. Тому Тім поклав молотки, викрутки й точило на одяг. І лише тоді спромігся вийняти ящик а під ним виявилося п'ять сокир, що змусили б великого роса ляснути себе по лобі від огиди і подиву. Дорогоцінну сталь вкривали плями і ржі. І тіму навіть не потрібно було перевіряти леза пальцем, щоб зрозуміти, що вони тупі. Новий чоловік Нел час від часу заточував сокиру, якою користувався, але про ці запасні не дбав уже давно. Коли вони йому знадобляться, то стануть уже геть непридатними. В одному кутку валізи лежав невеличкий мішечок з оленячої шкіри, і якась річ загорнута у клапоть тонкої замші. Цю річ Тім підняв, розгорнув і уздрів портрет жінки з приємним усміхненим обличчям. Пишне темне волосся вільно спадало їй на плечі. Тім не пам'ятав Мілісент Келс. Коли вона пішла на галявину, де ми всі зрештою зберемося, йому було всього три чи чотири рочки. Але зрозумів, що то вона. Він загорнув портрет, поклав на місце і узяв мішечок. На дотик там був усього один предмет. Маленький, проте доволі важкий. Тім потягнув за шворку і розв'язав торбинку. На дворі прогримів грім. Тім смикнувся від несподіванки. І предмет, захований на самому дні валізи Келза, випав йому на долоню. То була щаслива монетка його батька. Усе, крім речі, яка належала батькові, Тім поклав назад у валізу. На дно ящик. У нього поклав інструменти, які витягав, щоб полегшити вагу. А зверху накидав одягу. Потім затягнув ремені. Усе було добре, та коли він спробував замкнути валізу срібним ключем, то він провернувся, але валізи не замкнув. Ні до чого не придатний, як сміття. Тоді Тім просто накрив валізу старим шматом ковдери. Довелося трохи пововтузитися, щоб усе виглядало більш-менш так само, як і було. Це могло подіяти. Він часто бачив, як відчим пестив валізу і сідав на неї, але відкривав він її дуже рідко. Та й то лише для того, щоб витягти точило. Те, що до неї лазив тім, могло якийсь час лишатися непоміченим. Але він знав, що рано чи пізно його викриють. Настане день, може наступного місяця, та швидше наступного тижня, чи навіть наступного дня, коли великий Келс вирішить, що йому потрібне точило, чи згадає, що в нього є інший одяг, крім того, який він переніс з собою в заплічному мішку. Він побачить, що валізу відкривали. Полізе шукати торбинку зеленячої шкіри і виявить, що монетки, яка там лежала, нема. А що тоді? Тоді його новій дружині і новому пасарбу доведеться терпіти побиття. І, мабуть, сильне. Тім боявся цього. Але дивлячись на знайому червонясто-золоту монетку, що висіла на срібному ланцюжку, він вперше в житті всерйоз розлютився. І то була не безсила злість маленького хлопчика, а справдешній гнів дорослого чоловіка. Якось він запитав у старого Дестри про драконів і що вони можуть заподіяти людині. Чи боляче це було? Чи лишались якісь, ну, частини тіла? Фермер побачив тімові страждання і по-доброму обійняв його за плечі. Не хвилюйся, синку. Драконове полум'я не з усіх. Розжарене, як рідке каміння, що іноді просочується з тріщину землі далеко на півдні звідси. Так розповідають легенди. Людина, на яку дихнув дракон, умить перетворюється на найдрібніший попіл. З усім одягом, чоботами і пряшкою. Тож, якщо ти питаєш, чи страждав твій тато, будь спокійний. Для нього все було скінчено за одну єдину секунду. З одягом, чоботами і пряшкою. Але татова щаслива монетка вціліла, і кожна ланка в срібному ланцюжку лишилася неушкодженою. Втім, він не знімав його, навіть коли лягав спати. Тож, що сталося з великим Джеком Росом? І як монетка опинилася у валізі Келза? Тіму спала жахлива думка. І він подумав, що знає людину, яка могла б йому сказати, чи ця жахлива думка правильна. Тобто, якщо Тім буде достатньо відважним. Переходь уночі, бо цей гадючий син любить поспати в день, коли йому випадає така нагода. Ніч уже майже настала. Його мати все ще спала. Біля її руки Тім поклав свою грифельну дошку, на якій написав. «Я повернуся, не хвилюйся за мене». Та, звісно, жоден хлопчик на землі не зрозуміє, що казати таке матері безглуздо. Тім не хотів брати жодного з мулів Келза, бо вони мали паскудні характери. Ті двоє, що їх його батько виростив з малят, були їхньою повною протилежністю. Місті та бійці були дівчатками, нестерилізованими самицями. В принципі, здатними перенести потомство, але Рос тримав їх такими радше заради приємності характеру, ніж задля розплоду. «Навіть не думай», – сказав він Тіму, коли той достатньо підріс, щоб про таке запитувати. «Такі тварини, як місті й бітці, не призначені для розмноження, а коли розмножуються, то майже ніколи не дають чистого потомства». Тім оправ бітці яка завжди була його улюбленицею, повів її стежкою за вуздечку і виліз їй на спину без сідла. Його ноги, які сягали тільки середини боків мула, коли тато вперше посадив його їй на спину, тепер майже торкалися землі. Попервах бідці брала понуро опустивши вуха, та коли грім стих у далині, а дощ стишився до легенької мжички, вона пожвавішала. Бійці не звикла гуляти вночі, але вони з місті забагато простойвали в хліву, відколи помер Великий Рос, і вона, здавалося, не проти була. «Може, він не загинув?» Ця думка вибухнула у тіма в голові, як ракета, і на мить засліпила його надією. «Може, Великий Рос був ще живий, блукав десь у нескінченному лісі?» а а місяць, зроблений з зеленого сиру. Так мама казала, коли я був маленький. Мертвий. У душі він це знав. Так само, як і відчував би, якби Великий Рос був досі живий. Мамине серце теж би відчувало. Вона б знала і ні за що не вийшла за того... Того... Того покидька. Бідці нашорошила вуха. Вони проминули дім вдови смек, що стояв у кінці головної вулиці, і пахощі лісу стали сильнішими. Легкий пряний аромат дерева блоссі, а над ним міцніший, важчий запах залізного дерева. Вирушаючи стежиною самому, маючи для захисту лише сокиру, для маленького хлопчика було божевіллям. Тім це розумів, та все одно поїхав. «Того покидька, який розпускає руки!» Ці слова він промовив тихо, наче прогарчав. Бійці знала дорогу і не вагалася, коли лісова дорога на краю Дібров-Блоссі стала вущою. І не завагалася, коли на краю залізних дерев шлях звузився ще більше. Та коли Тім збагнув, що вже опинився у нескінченному лісі, то зупинив її, попорпався в заплічному мішку і видобув звідти бензинову лампу яку потягнув з клуні. У крихітній бляшанці на дні було повно палива, тож тім думав, що бодай годину лампа світитиме, або дві, якщо користуватися нею ощадливо. Він запалив об нігод сірника. Цього фокуса навчив його тато. Повернув ручку в тому місці, де бляшанка з'єднувалася з довгою вузькою шийкою лампи і вставив сірник у маленький отвір, так званий «маригат». Лампа розквітла синьо-білим світлом. Тім здійняв її над головою і охнув. З батьком вони кілька разів бували так далеко від залізних дерев, але вночі ніколи. І те, що він побачив, вселило в нього такий страх, що йому враз закортіло повернутися. Так близько до цивілізації найкращі залізні дерева спиляли, і від них лишилися самі пеньки. Але ті, яких ще не зачіпали, Здіймалися високо і нависали над хлопчиком на маленькому мулі. Височезні, прямі і похмуро-урочисті, як старішини манні на похороні. Цю картину тім бачив у одній з книжок удови смек. Вони виростали в темряву, куди не сягало світло його малесенької лампи. Перші сорок футів від землі їхня кора була цілковито гладенька, а далі стриміло до неба, мов здійняті людські руки, віття, відкидаючи на вузьку стежку павутину тіней. На рівні землі гілки були товстими чорними палицями, тому пройти крізь них можна було. Звісно, можна було і гострим каменем горло перерізати. Кожен, кому б вистачило дорощів, зійти зі стежини залізних дерев, чи йти далі, там, де вона закінчувалася, швидко б заблукав у лабіринті. І, цілком ймовірно, вмер би від голоду. Звісно, за умови, якщо його перше не з'їдять. Неначе на підтвердження десь у пітьмі хрипко зареготала якась велика, судячи з голосу, істота. Тім запитав себе, що він тут робить. Коли вдома, в затишній хатині, де він виріс, на нього чекає тепле ліжко з чистою постіллю. Та потім торкнувся батькової щасливої монетки що тепер висіла на ланцюжку в нього на шиї, і його рішучість зміцніла. Бідці озирнулася на нього з німим запитанням. «Ну, куди далі? Вперед чи назад?» «Ти, головний, вирішуй!» Тім непевен був, що йому вистачить хоробрості пригасити лампу, щоб вона сама не згасла, і він не опинився у непроглядній пітьмі. Хоча він більше не бачив залізних дерев, та відчував, як вони громадяться навколо. Та все ж уперед. Він стиснув коліньми боки мула, цокнув язиком, і бідці знову рушила вперед. парад. люр був рівний, а отже вона трималася правого боку стежини. А її спокій свідчив, що небезпеки вона не відчуває. Принаймні, поки що. Та і що міг мул знати про небезпеку? Це тім мусив оберігати її. Зарештою, він був головний. Ох, бідці, подумав він, якби ж ти тільки знала. Чи далеко він уже заїхав? Скільки ще їхати? Скільки ще йому схочеться проїхати, перш ніж він облишить це божевілля? Для матері він був єдиною рідною людиною в світі, на яку вона могла покластися. Тож скільки ще їхати? У нього було таке відчуття, наче він переїхав уже десять коліс чи більше, відколи пахущі дерев лишилися позаду. Але він розумів, що це не так. Так само, як розумів, що шелест, який він чув, створював вітер широкої землі у відті дерев, а не якийсь безіменний звір, котрий скрадався позаду з роззявленою пащекою, наперед смакуючи свою невеличку вечерю. Він дуже добре це знав. То чому ж вітер так нагадував чиєсь дихання? «Полічу до ста і розверну бійці», – сказав тім собі. Та коли дійшов до сотні, і у непроглядній темряві досі не було нікого, крім нього та відважного маленького мула. «А ще тварюк, яка за нами крадеться, і підходить усе ближче та ближче», – нашіптував йому зрадливий розум. Він вирішив долічити до двохсот. А коли вже нарахував сто вісімдесят сім, то почув, як хруснула галузка. Він запалив лампу і, високо її підіймаючи, рвучко розвернувся. Похмурі тіні наче відступили, та потім знову вистрибнули вперед і вхопили його в свої лабета. І чи йому здалося, а чи щось відступило в пітьму, злякавшись світла? Він бачив, як зблиснуло червоне око? А вже ж ні. Проте... Тім втягнув крізь зуби повітря, повернув ручку, щоб перекрити паливо, і цокнув язиком. Але цокати довелося двічі. Раніше спокійна, бідці тепер нервувалася і не хотіла йти вперед. Втім, як добра й слухняна істота, вона послухалася його наказу і знову пішла. Тім відновив лічбу і незабаром дорахував до двохсот. От долічу назад від двохсот до нуля, і якщо й тоді його ніде не буде, справді розвернуся і поїду додому. Він почав рахувати і дорахував до дев'ятнадцяти, аж раптом попереду ліворуч зблиснув помаранчево-червоний вогник. То було світло багаття, і тім не мав сумнівів щодо того, хто його розклав. «Звір, який мене переслідував, був не позаду», – подумав він. «Він попереду. Те світло, може, від багаття, але це те око, яке я бачив. Червоне око». «Треба вертатися, поки ще є час». Але він торкнувся щасливої монетки на шиї і грішуче поїхав уперед.